Karin, det är november, det är nollgradigt Det kanske börjar snöa när som helst Det vet man ingenting om mm. Hur är det bort i din del avstånd? Det har snöat, det har snöat Men nu så har det Det lade sig ju naturligtvis Naturligtvis inte Eftersom vi är i Göteborg Och då lägger sig snön Väldigt sällan faktiskt Nej, vi har inte snö på det sättet Det är sant Jag är en god Nej, vän från men... Mexiko som kommer till Göteborg på besök nu i helgen. Eh, för vi vill uppleva lite vinter. Jag skulle förmodligen säga kompis det, det det är inte så. Jag <laughs> menar kan man men ju få uppleva mörkret ändå? Det mörker och regnnet tror jag. Det det ja. är det vi har i bjuden. Eller hur? Eller hur? Men det är ändå en, en grej att uppleva. Ja, det, e ja, man får krypa in under och läsa en bok och eh, ta det lugnt helt enkelt i i det mm, här och vänta mm. på att snart vänder det snart vänder det. Det är ju inte många veckor kvar tills det faktiskt vänder och det blir jul och det sen blir ljusare igen. Det skulle för mycket kvar innan det var. Hur lång tid kommer du till det? Mm. Liksom är du sån person som säger hänger du pyssnings till fram pepparkakor från julmustorna eller är du säger nej ingenting för en vecka innan det. Nej men det har ju varit min största jag är ju inte så Eh är... det det det är jag är jag är nog inte så pysslig egentligen. Jag är ju mycket mera nu ska det lösas. Jag lagar ju mycket mat och sånt. Det gör mm -hmm. jag ju. Alltså jag har ju alltså men sen rokkade ju få tre barn och då skulle jag ju då skulle man ju ha de här att nu är det första du vet första advent och då ska man ha upp julgrans skiten eller inte julgran men man ska ju ha de här adventsljusstaken och så men Jag vet många år som vi har börjat, du vet, andra advent mitt i veckan och tända första ljuset och så får vi inte gå en dag och så fick vi tända andra ljuset. Jag har ju varit hopplös med det där. Det jag bara lossats med mina barn och sagt att oj oj oj, det där glömde mamma, fick inte med sig det ner nu och så där. Så att jag har inte jag är verkligen ingen, eh Nej, jag kan inte. Jag har lite grejer som ska ner och det är lika det jag är glad om jag hinner när det är första advent och inte fel vecka. Men det det, Men det blir. Du blir så du får liksom panik på människor och så börjar innan och så typ. Nej, jag nej. Det, det, alltså det finns ju andra saker att störa sig på på människor än att <laughs> <om> de är så fittiga. Det är så fittigt, ja. det är inte sånt det är både korrekt svar och det är mest människa sånt. Nej, jag kan bli såhär, med belysning och sånt kan jag tänka sig, du har inte så mycket med jul och tradition att göra, men sen när det är mörkt då vill man ha extra belysning. Mm. Så i min värld mm. är jag skit till fullständigt i datum. Det är när det känns som att här, nu, nu vill jag liksom ha det mer ombordet så. Sen var det ju gärna att komma när det kommer. Jag är inte så himla pysslig och så på det sättet heller, men liksom, liksom typ, idag har jag haft en hel dag med online-möten med lärarstiftelsen. Så då är jag såhär, mm. okej okay, men... Så var jag på gicka, så jag sa, men fan, jo en flaska glögg, det kommer jag ha. Det vill jag ha liksom för att kunna i pauser kunna säga det. Någonstans såhär mentalt, inte återhämta mig för att göra det trufft här. Utan, men liksom, var i rätt stämning. Jo, det är bra. Så det ja. var också infallt. Köpt... Det finns någon plan, typ, att det finns någon tanke liksom. Nej men jag köpte ju en låda pepparkakor till eh, vårat arbetsrum häromdagen. Mm är eh, jättekonstigt och det är väldigt out of character för att var jag men det gjorde jag för att jag fick någon idé om att pepparkaka var en grej. <laughs> alltså, så det gjorde jag det. Nu är det eh, jag jag har jag... tänkt på tempoproblem. Men för många år sedan när jag brukade gå i förskolan då hade vi pepparkakor i jul alltså som det jobbet gör på. Vi personalen med mm. det var liksom omänskligt. Det var, det var en grej som alla vi hade gemensamt. Så fort de kom fram så var det så här definitivt stopp dena burkar gick liksom Nej. det kunde gå en två om dagen i hela mm. december. Ja men det är ju det så här men det är ju så med med allt som har med sötsaker och lärarrum och göra. Eh jag vet ju att våran våra nuvarande chef för skulle valet de var nya för vi fick som vi fick nästan mm. en helt ny rektorsstab så skulle mm. de väl lite så här gulla nu är det påsk nu får alla vi köper såna här de köpte hur mycket påskgodis som helst alltså det var verkligen mm. så att när jag kom ner så moddde man lite illa för det var så mycket godis och sen när man kom ner på eftermiddagen då var allt det godiset slut då blev jag rädd för mina kollegor <laughs> Ja, jag blev, rädd. jag blev ja, rädd jag blev jättesur på synd direkt Folk gick och fyller på. Så var det något då den där rektorn var såhär. Nej, vi vet inte, pengar är inte det? Det blir inget med det. Så nu fick sämndå, du får nöja dig. Och det var såhär. Det gör aldrig om hur man får prata så illa om den där rektorn bakom den här rektorns ryggen. Det var... Det var som att hon hade liksom... Jag måste avskeda fyra av er. Det var så dålig stämning. Nej, inte riktigt. Men det var liksom såhär. Fy fan. Och det var också såhär typ det är ful till vad jag säger en kvinnlig chef som inte var så rädd för att ibland sätta ner foten. Så du var också Nej. en liknande kollega som säger, ja hon är såna känslokall, du vet såna fula grejer som kommer fram till. Om man blir så här, <skratt> lite försätter ner det är liksom på skoris och blir i 25 var jag och fixade på lunchen så är det är löst liksom. Det är inte det är inte <skratt> slutet. <där. skratt> ja oh, herregud. Ja men det är roligt med just lärare och godis det är en grej. Eh det är verkligen en grej. Det mm. det skulle man ju forska på vad det har för samband. Men något jävla samband finns det. Och man måste ju göra liksom försöka man ju forska på. Så är det ju intressant. Jag väl möter fin på listan. Jag har ändå typ ja. 20 grejer som jag hellre forskar på utan problem. Men, <laughs> men ja, det det finns mer på listan gör det. Ja ja nej, ja, ja, ja. <laughs> ja, men, ja nej men ja ja. Ja men jag det är väl lite lärare och sötsaker. Alltså just det här att vi blir så tacksamma för när det finns någonting som in, som är gratis liksom. Det finns det, kan, det det kan, är ju vårat lätt att steg köpa vidare. lärare. Va? Vi måste ju kunna ja. vi kunna ta ett steg vidare och prata om så här väl mm. kulturer på arbetsplatser, innovationslagar och arbetsenheter och i arbetsrum och liksom vilka krafter som homogeniserar som får folk att bli mer likriktade. Man kan komma in och vara olika individer men ju längre de är och bara så blir man liksom ett team på något sätt. Mm, och, och har man tur så blir så vi jobbar tillsammans och det är kul ihop, och vi bara var är liksom, så kommer det inte stör oss. Vad är det som gör att man blir det teamet? Det är ju mer som erfarenheter längs liksom, vägen ju sen sist. Men jag vet jättefarligt när du forskar på liksom vad vad är det som skapar bra arbetsmiljöer <går> liksom vad är det som gör att så här här är vi teams men säger fan ingen ingen skulle någonsin yrka på dem, för de är så jävla bra ihop ut om det naturliga, liksom folk kommer och går men liksom det är väldigt spännande och det kan ju man ju tänka sig ha med sådana saker att göra också, på ett sätt eller liksom mm. andra grejer som man bygger upp längst med vägen jag... nej men det kan ju absolut ha med det att göra men det kan också göra, men tänker jag sådana här saker som att, att läraryrket liksom att det är så sällan som eller jag vet inte det är ett yrke är ett, alltså ett ja Jag vill inte säga att vi vi är alltid så gör väl inte gnälla att vi är så himla vi får aldrig något och bla bla bla för det låter ju som dina kollegor som som blev lästarna Nej men det är sant du det är ju så Vi är ju jobben vi är också inte på riktigt ett jobb. Vi säger lärare när du studerade och de får ju så här äta lunch på ett ställe som inte arbetet. Och det är som om man vinner på lotto typ man bara Ja. Andra människor typ kan ge sig 100 eller 150 spänn bland men men var det, det var det var tur att få vara med det på det. Men liksom det så här, ja, ah, det är, de är så fort de menar ju julafton. Vi får äta julskål god. Vi går tidigt mitt i tidigt nu kommer hur det blir klar mot under. Ja, okej, så ni ska gå och vad ska ni gå då? För tre ställen där vill jag på som jag ligger på Peronarna sånt. Vi skulle bäst, vilket bäst var det? Var varför skulle du vara för ska? <sälj> ja. Men... <sälj> det är väldigt roligt. Är men men, är men det går som att bli liksom en oskyldig i det. Nånting liksom naivt något sånt. Alltså det är ju jävligt på ett sätt för att det är så lätt att göra lärare glada på något sätt. Mm. Ja. Eh, på det sättet. Alltså det köper inte ett påskägg och alla är glada. Så är det. Du är familjekonsult eller eh... utbildar på rektorsprogrammet och säger "Käfta till sitt ner. Hörr, smörde den här dagen. Kostar ju inte den här dagen. De här tre veckorna så är det pepparkakor." Skitigt rätt när jag var Skagrum där. Här skulle så bara. Ja, åh oh, vad bra! Det det, det, jag tänker att, att vi har gjort det här, i den här veckan har vi haft den här, i Göteborgs stad så har vi ju så här arbetsmiljöenkäten. När man gör i Göteborgs stad vad så ska man det? göra en så här medarbetarenkäten och vi, vi skulle bearbeta resultatet från medarbetarenkäten. <laughs> Och jag, nu har jag ju gjort samma med alltså för i stan jag har ju varit anställd i Göteborg stad sen 2007. Mm. Eh och jag kan säga att eh men gör ju då en handlingsplan för att det ska bli bättre. Men vi har samma saker på handlingsplanen varje år. Det är liksom så här folk vill ha högre lön. Ja. Folk tycker de jobbar för mycket. Ja. Och där och så gör vi en handlingsplan. Alltså jag, jag tänker vi kan kopiera förra året, det är ju ingen som kommer att märka, det är den mest meningslösa arbetsuppgiften, förstår du vad den kostar pengar? Det är bättre att köpa semler, hundra ja. procent bättre att köpa semler. Ja, men man måste ju vilka det, nu lägger vi inga tid och pengar på det, utan vi skiter i det, så tar vi de pengarna och så har vi dem på semelkontot istället, det är som man gör. Och alla bara, ja men, bra, nu går vi. Asså gud vad bra inte vi vi har management på fiket. Vi kör. Ja, <laughs> ja. vilken vilken under bara vill lösa alla skolans problem. Ja, en sån vecka där som veckor det vill lösa problem på 5 minuter så vore klart. Nej, inte 5 minuter. Jep. Det blir på 10. Eh men annars egentligen så har jag ju varit ah. arg den här veckan. Hur då? Du märker det. Är ju inte, Berätta, vad är du arg på? Nej. <laughs> Nej, men jag, nu är jag glad eller jag är inte är, men jag är lite ledsen för att en en debatt har tagit vägen på ett sätt som jag inte alls riktigt tycker är är okej. Eh uh, och och jag vet inte riktigt så här men men det finns ju alltså när du hör ordet lyssne, läsning vad <laughs> tänker du då. Ja, då blir det typ improvisera på så många olika sätt. Ehm um... Om, om, jag, om jag ska säga så här Jag tror att det är en halv dock jag, säger också, man på en gång, jag tror att det är liksom en grej som ingen riktigt Någonsin använder seriöst Utan jag tror att det är någonting som kritiker använder Och som säger att så här, de är på andra sidan Tycker att vi ska ha det på med lyssnarläsning För att vi de tjänar det där syfte För det låter lite töntigt, det låter lite fjantigt Det låter lite förminskande Och det låter väldigt nöjligt På ett sätt som gör det Jag tror faktiskt att ingen mm. människa någonsin liksom skulle prata om På riktig grej men som passar deras argumentation. Jag får gå ut och sveva lite. Det är ungefär som när då då tänker sig så här, ja, ah, det blir så förpassad i för att barn går i skolan och så kommer de hem och så har de bettörner precis. Det det är inte det är inte <skratt> något som på riktigt händer, men man kan vinna presidentval på Nej. att vara emot det. För att det är så jävla dumt mm. att man vill vara emot det. Och hur <skratt> blir det? I kristen läsning inte lika radikalt, men det är någonsin så fyller den funktionen. Det är min första känsla att det det passar jättebra om man vill vara emot det för att alla människor kommer hålla med dig oavsett vad ra argument typ det är men plutta kött. Får man fullt tack eller när? Nej, nej, jag blir jag blir jag jag blir eh nej men det här täcker upp för att jag har eh jag skriver ju eh jag skriver alltså det här täcker upp i den här veckan för jag skriver kröniker i en eh, ett forskningsmagasin som heter Skolporten. Mm. Och eh jag har skrivit om dyslexi den här veckan. Eh för det är ju någonting som jag har och jag har aldrig skrivit om det och jag tänker att det kanske var på tiden att prata om det. Så då mm. gjorde jag det och då eh är det ju samtidigt som eh fackets tidning vi lärare har gjort någon eh, och ämnesläraren alltså facket har ju två tidningar så ämnesläraren och eh vi lärare mm. het eh heter väl tidningarna så har då på något sätt eh skrivit olika artiklar och larmat om att lyssneläsning eh har orsakat någon slags läskris i vårt samhälle. <här> och eh och då fick jag nämligen frågan så här, ska du inte använda ordet lyssneläsning ska vi inte använda det i krönikan så det hakar i eh den här nya trenden eh fick jag från redaktören en mm. fråga. Och mitt svar var absolut aldrig helvetets jävlar. Vad mm. Vad mitt eh otroligt nyanserade och utvecklade svar. Mm. Eh och så kände jag varför blir jag så arg? Och då, då har varit funger varför varför blir jag så där? Både arg och, och liksom frustrerad eh när jag måste ju liksom gå någonstans till botten i detta. Mm. Vad är det i ordet lyssnande läsning som gör mig? Och det har ju precis som du säger just den här eh nedvärderande alltså det det, det är någonstans någonstans att ja men då ska vi ju liksom klänka ner på alla de som alltså på något sätt nongång kan lyssnar behöver lyssna för att eh, inte komma efter i sin undervisning. Mm, mm. Eh alla de eh, på något sätt så klänkar man ner på alla de som någon gång i hela sitt liv har haft lite svårt med att lära sig att läsa. Och någons stans så är det ju så att är det någonting som liksom det finns en kausa, kausal kausalitet, alltså vad heter det? kausalitet, kaos. Kaos lite. K vad säger du? Kausalitet. Klaus. Kausalitet. Kausalitet. Där hörde det varför jag är dyslektiker. Jag kan inte säga såna ord. Mm. <laughs> det det det är faktiskt direkt överförbart på mm. dyslexi. Mm. Kausalitet, det är inte ett ord jag säger ofta. Alltså blir det för krångligt med alla eh konsonanter. Mm. Eh det blir stökigt i munnen. Och kausalitet, men det finns liksom ett kausalitet. Det finns alltså ett orsak och verkan samband mm. mellan dyslexi och dåligt självförtroende i skolämnen. Det mm. finns ett jättestarkt samband där emellan. Däremot så ska av ju verkligen diskutera är det lystne läsningen mm. som är orsaken till att unga människor läser mindre. Finns det kausalitet mellan de två sakerna? Svar mm, Det har vi väl kanske inte bevisat. Men eh det tror inte jag nämligen att det är, att det är läsneläsningen i sig att det finns som gör att människor i Sverige i världen läser mindre. Alla läser mindre i Sverige oavsett hur gammal du är så tycker vi inte oss ha tid att läsa för samhället går fortare vi gör andra medier vi ser filmer vi ser vi har vi matas med intryck på ett helt annat sätt och att vi då läser mindre jag är den i min bekantskapskrets av alla jag känner som läser absolut mest jag svär varenda en och då är jag, eller men jag läser, alltså läser i, det är i, så... utanför mitt jobb ja va ja. Eh ja, nämen utanför mitt jobb. Alltså inte med andra svenska lärare kollegor. Mm. Och jag jag läser jätte jätte jätte jättemycket. Det så, så är det ju. Men men det gör inte så många andra människor. Eh uh, för att man lä utan då då ser man filmer eller man ser Jag kollar ju på cykel så här ja, men... att det finns väldigt många människor som växser i distriktet så som mm. du beskriver som inte landar där du är, att man är en person som gillar att resa som har liksom det kulturella liksom kontaktnätet med liksom vår kulturella lite det här arvet som har liksom lärt som har den den förståelsen som har den bildningen så kan liksom läsa nu ni gör såå det ser ut så här det som tycker det är roligt att läsa för man kan göra de kopplingarna. Jag tror när man ser konsekvenserna som händer då när man växer blir det flexibelt. Nu eller liksom för när vi gick i skolan alltså vi vuxna nu och så sett vilka generationer man tillhör är att man kommer aldrig dit att man fick tillgång till den världen till den litteraturen till det arvet mm. till den liksom kritisk syssättningen till den liksom livsstilen som du har. Och mm. det är inte ett problem som man kan se här och nu som man kanske liksom så här shit hela huset brinner för man ser det inte framför sig, men egentligen tycker jag att det är ett större problem än än liksom hur många ord du säger per minut eller liksom vad vad man nu har för liksom utvecklingsskolan. Här nu. Det är sjukt att att liksom barn som inte, inte läser, läser som andra, behöver få anpassning, de behöver få hjälp, de behöver få dessa liksom specialträning. Och alla människor som har någonting med skola behöver göra att det finns ju lite resurser. Blir för många som liksom faller ur, men några väntar på att få den hjälpen. Och att liksom en billig lösning för en oseriös huvudmän är att säga men lyssna istället då. Istället för att så tänker man så du behöver inte träna. Och det kan ju de människor författas på att det är fel det här lyssnen igen. Man kan ju tillmäcka att ljudbokindustrin är liksom en miljardindustri som omsätter mer och mer hela tiden för att vi lyssnar mer och mer i hela världen. Och så tänker man att det här blir större samtidigt som folk läser är nu mindre än vad det borde förut. Och så när man kör jag ser lite korrelationer så bara för någonting händer sant det det ser ju inte behöver ett bro på varandra. Det kan bara hända sant det utan att de har med varandra att göra. Det är ganska många saker i världen som händer på det sättet faktiskt för det verkar nämligen komplexa mode tror. Jag menar men det ligger ju människan ja. naturligtvis att se mönster och dra kopplingar fast att det inte riktigt finns där när man liksom kollar noga ner på det. Men men jag kan du förstå någon slags människor som är så här, "Åh, oh, där var bra men det visste inte så mycket utan de fler istället fick hjälp. Införs som att det är nära motsätter det andra. Men men det tror jag man måste liksom komma ihåg att det långsiktiga målet är att barn med dyslexi ska växa upp och bli sådana som du, som tycker det är kul att läsa och som har koll på liksom liv och litterära arv och som kan liksom förstå sig, ja men du har med det här och det här att göra direkt på det här och det här sättet eller nu, du kan ju de här fattarna, de här sidorna och liksom så, att man kan ha den de liksom, tillgången till den intellektuella liksom, eh, diskussioner om man vill det och om man känner att det är något man intresserar av och för att komma dit något av det absolut viktigaste som finns är att man inte slutar ha liksom positiva läsupplevelser. Och alla barn har det när man läser in när man läser själv, som när vuxna som läser för dem och man liksom delar gemensam litterär litterära litter litter upplevelser. Det man får liksom ta sig igenom en bok på snabbare än ett år och man får liksom någon gång komma till slutet och bara få se vad händer sen och man får liksom man får följa en karaktärsutveckling och man får se vad som händer om man liksom tar sig igenom hela den upplevelsen. Och det är ju de nya erfarenheterna som gör att man är mer benägen att ta upp del två i en serie. Eller att man är benägen att gå vidare. Det är en annan bok som man är intresserad av. Och som gör att man har intresset av att man vill träna vidare. Så att man liksom på något sätt skulle jag säga förbjuda lyssning av litteratur. Eller att man samläser litteratur. Eller att man liksom gör det på något annat sätt. Eller att du själv sitter tyst och bara så här tragglar in. Det är ju faktiskt att man berövar barn som behöver allra mest alltså, positiva litterära upplevelser. Mm. Och och även jag tänker ju så här att men jag gick i skolan. Alltså jag har ju en son då. Det här är, dyslexi är ju en nånting som går i arv. Mm. Så jag är har ärfte alltså rakt nedstigande led från min mamma. Min mamma är superdyslektisk eh och eh min son är är en av mina söner har dyslexi supertydligt. Det roliga att han argumenterade emot mig häromdagen för att hans kompisar läser sämre än honom och de har minsann inte dyslexi. Men han vet ju inte hur mycket han har tvingats träna med sin mamma. Han han fattar ju inte den kopplingen. Nej. Men men men det är ju en annan sak. Eh men grejen är ju den att när jag började min min grundskola. Det tog ju liksom inte lång stund innan min fröken i grundskolan i första klass förstod att Karin Berg eller som ni hette Karin Eriksson hette jag väl då eh hon kan läs, hon läser rätt, kass eller hon kan inte läsa. Kom hon väl på ganska snart. Mm. Och då fick jag gå hos läsfröken. Och jag gick hos läsfröken i årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3, årskurs 4, årskurs 5 och årskurs 6. <laughs> och under alltså i alla de här åren gick jag och släppsfröken hade olika löst fröknare som skulle lära mig att skriva abbore mm. med varierad framgång ska jag ju säga för att jag vet i fem om jag <laughs> jo abbore kan jag skriva nu. Eh så där men men grejen var ju den att eh det var ju en träning som är fullständigt nödvändig för att jag ska kunna Ne, alltså jag jag gör det här jobbet för att jag kan ju läsa. Men jag behövde väldigt mycket mera undervisning i att kunna läsa jämfört med mina jämnåriga kamrater. Och det i dagens skola så finns det inga läsfröknar längre på det sätt åt och man kan ju tycka liksom det var väl överrätt utpekande att jag fick gå ifrån min klass och mycket riktigt i årskurs 7 så gjorde jag revolt och vägrade gå till lärareken längre. Mm. Jag vill inte vara med i det gänget utan då fick jag ta liksom att det var jobbigt och det sög. Eh mm. och hade sämst på alla stavprov och det, det det jag fick ta det och jag var väl stark i att jag var styrkt från min hemmiljö såklart. Men eh medan idag så finns inte det utan det blir liksom att du får lyssna istället och då är det på som att vi lär också våra föräldrar att jag har ju suttit i möten med föräldrar där de säger att ja men mitt barn har dyslexi och kan inte lära sig läsa och skriva. Och då blir jag ju väldigt förkvivlad för jag känner vad då det är klart att de kan eh men ni har inte fått den hjälpen men det det ska vi lösa. Mm. Så det, men så jag kan ju förstå att man vänder sig vänder sig emot att det saknas undervisning i läsning. Det har jag liksom inga problem med och jag kan strida för att varenda unge ska få en läsfröken som lär dem att läsa mm. eh och att det kommer att ta tid. Det tar liksom inte bara 15 minuter på en rast i 10 veckor utan det kräver en läsfröken mm. från norskurset till kan körs på 6 om det är svåra fall som som såna som jag då eh som som som behövde det. Men men det man men under den här tiden så hade ju jag ämnen som biologi jag hade men hade ju liksom ja, OWE ja. heter det då på den tiden. Och det var ju ett helvete. För att då fick jag ju ingen hjälp. Nej. Och då framstod ju jag som korkad och dum i huvudet. För jag kunde ju inte läsa. Jag, jag hade ju inte det. Hade jag fått lyssna på de texterna då. Jag lärde mig det sen. Mm. Jag är ju en överjävlig lyssnare ska jag tala om för dig. Att jag kan gå på en föreläsning och i princip skriva ner exakt vad som står. Vad de säger på en föreläsning mm. Mm. i ordet. Sådär, för att jag hör vad de alltså det går in i huvudet jättefort på mig jämfört med alla andra för att det är så jag det har jag tränat upp. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. För att jag har ju läst på universitetet, jag har ju varit tvungen men har inte det funnits utan jag måste liksom. Mm. Eh, eller så här, det har jag ju lärt mig men hade det funnits tillgång till att faktiskt lyssna på litteraturen också när jag var i femman, sexan, sjuan, jag hade ju haft A i alla ämnen. Ja, det är det ju. Ja, det har inte det grunden för det på, grund av... på bara för att man tänker att vet det finns det seningar nu sen tillbakat allmänna språkemnen. Och det är så himla viktigt att ja. alla lär ett ansvar för språket och så, och det är sant. Men det finns en en mm. gräns i det. Det finns vissa saker som säger till en vad som är språklärare för kunde du veta som. Och det finns vissa saker som säger mm. nej, här är här är det andra innehållet viktigare. Och, och just den grejen som du säger, man blir liksom förutom man blir, blir isolerad från kommer det till det där så blir man också isolerad från alla andra texter som finns alla fakta texter som finns och alltså stopp som finns i skolan indost i, i i liksom permanenta tryckta texter som som som jättebrumdigt är ungefär nog flesta förstå men som inte fungerar för, eh, mm. liksom för alla i hopa. Och en delar att det liksom i alla skolan tillfälle måste vara att man då faktiskt tar bort de hinder som finns och skiter i om det är en förlorad läs-träningsmöjlighet eller inte för, lite grann för att det är det, det är också viktigt att man får goda bara kunskaper inom det ämnet man då, där och då studerar faktiskt. Sen när det optimum optimala värden så har det varit fantastiskt om det fanns det vill jättebra digitala verktyg för att där kunna samläsa med sin dator eller med sin iPad när du får ett text uppe last för att det som liksom kunna få den där passiva men ändå liksom aktiva träningen medans mm, du lyssnar mm. på texten blir att bara markera ordet den läser så. Ett jättebra exempel på liksom hur du kan ha ett aktivt läsande som lästränar dig Samtidigt som du lyssnar på en text som handlar om Krasst eller, eller liksom i, eh, Virus eller vad det nu kan vara för någonting Som är något helt annat egentligen så. Men då kan du få tillgång till den kunskapen du behöver Och du får också mängdräningen som är det Men det är inte på ett sätt som slår ut dig Från att ha Liksom Skillnaden på att ha en liksom, förvarning i ett eller två ämnen Kanske att ha det i tretton ämnen Är enorm för en persons inte inte ser själv som lärande individ. Sen ser inte skolan sin förmåga att liksom att gå dit med den där jävla dagen och brottas med den jävla lärarna som ska liksom försöka trycka dit den på något sätt. Är det liksom folk som faktiskt vill hjälpa. Den. <här> ja men det är inte det som gynnar det faktiskt så. Det gynnar dem på att liksom vad är riskerna för att vi bara sitta där och vänta inte med det utan det blir förr eller senare är det faktiskt det det är konstigt att det kan vara okej okay för en professionell grupp människor att liksom ha tillgång till verktyg som kan eh, Förmylla omständigheterna Inom ämnen som inte ens har med det att göra Men om man inte använder det som Så man säger nej men liksom Det känns som att det här är fel Det känns som att det här är fusk För vi har byggt upp en struktur som kommer från den här demoniseringen På grund av ord som typ mm. Lyssnarläsning som ska låta lite framtigt Men ingen vill försvara det För att det låter som Att du försvarar att googla på provet <laughs> Eller liksom är de... Ja ja ja Och och jag tänker att tänk om vi hade kunnat få alltså jag tänker ju så här då att att de ska ju naturligtvis inte ha funktionell analfabeter i svensk skola det är klart men då är det ju så här att Lotta Edholm då som säger att nej vi lurar barn när de får lyssneläsa. Eh så känner jag så här men snälla nån i om man tror att det är ljudböckernas fel att ungar inte kan läsa och skriva. Mm. Då får man fan med sluta, då får man säga upp sitt då får man flytta till något annan ställe. Mm. För att det är klart att det inte är ljudböckernas fel. Det är mm. eller möjligheten att utan det är ju att vi har dels har vi inga läsfröknar nummer 1. Nej. Nu var det på ordet och jag försöker. <laughs> nej, nej men vi vi har inte den typen av läs tränings eh i lärarutbildningen på många håll så har inte det funnits. Nej, jag menar, jag menar det är den generationen så ja. kunde det. De är typ 50, 70, ja. 70 plus nu. När de blir pension ja. så blir de väl ersatta. <laughs> det är Det är väl det som är det. Och och det är klart att och och sen är det ju det här att och det och det gör ju att att det går jag kan berätta att jag fick en sjuk tilllevar att läsa Dr Glas och tro att de gjorde det själva här den veckan. Det är, det är det mest det är det roligaste jag har gjort mm. tror jag för väldigt länge. Eh Dr Glas är ju en roman som jag jag blålurade dem för att jag hade ju gjort en läsjournal som de var tvungna alltså de fick ju läxförhör på varje vecka. Eh mm. där jag lur alltså de var ju tvungna att läsa. Det var ju väldigt bekymmersamt för dem för Dr Glas är ju inte den mest upplyftande romanen man kan läsa. Men de var tvungna att läsa den. Och så var det de läxförhör på varje fråga. Och Och så eh men det gjorde ju också att de förstod vad det var som hände och vilka symboler och vilka grejer mm -hmm. det var som man var tvungen att förstå på sidan 67 och sidan du vet längst ner där så står det den här meningen vad betyder den tror du hint hint till Och det gjorde ju att så många människor av de här eleverna har vi har ju orimligt mycket tid på den här romanen men de läste mm. den allihop och jag vet inte hur många som har gått ut och köpt sig ett eget exemplar för de är så stolta över att de har läst en klassiker. Jag tänker varför har jag inte gjort alltså men de kommer dit och jag förstår att det man men det är den moderna setting som alla lärare har och syn då i den men som vill inte det kräften. Men måste nog sen tänker så vi måste hur vi håller huvudet det kallt och bli liksom inte så frustrerade över över att liksom det finns verktyg tillgängliga som inte är det som är Aa. hela svaret på hela läsningen utan det är liksom den dellösning som gör för tidigt är grön och att en riktig lösning heter liksom riktig läsrädning med riktiga experter och att du koter pengar och att det är om vi slutar kräva de insatserna mm. och istället kräver att vi tar bort liksom andra saker. Det det, det är ju det som heter likheten för springa i arbetsvärdet rätt i handen för helt blir det blir precis blir en besparing för när det budget satsa på en läsare då det behöver inte trolla fram nya läsare lärare. Nej det är inte med att de förbjuder julböcker. Så hon i den sjukt är det väl? Ja. Det är att hålla henne inte till ansvar. Jag eller hur? Men men sluta och gå marknadsskolans ärenden när ni förbjuder vill förbjuda lyssnläsning. Helvetet. Det var väldigt bra sagt, Jakob. Det tycker jag vi slutar med. efter en arbetsdag med efterar så uh, behöver jag koppla ur det när då hittar jag tillbaka till en podcast <laughs> som jag gillar som heter det snarare på Andersund då men som är liksom på lite då och då som heter lärare och forskning som eh uh, handlar om lärare och forskning eh uh, så. Eh uh, och så vill jag sen pådags ner från eh uh, 13 janu äh, från januari i mm. januari nu vi 13 i januari i år med Ingrid Carlgren professor emeritus ifrån <laughs> Stockholm. Vad <laughs> vi hon den bra. Mm. Hon som skrev alla läromedel för eller hon har skrivit väldigt mycket böcker som hon har läst. Hon har ju mycket böcker i alla fall. Det måste ju lära mig. Det. Jag har bara lyssnat på hennes böcker förresten. Ja, ah, precis. En tändelse. <laughs> eh så. I alla fall hon pratar om ett liksom djupare mer forskning ämneskunnande. Eh så. Eh och mm -hmm. så mer om på ämneskunnande. Och så, hon har gett ett intressant utlägg som jag inte helt färdigt men som jag tyckte var väldigt intressant som handlade om liksom Vad är det egentligen lärare gör När man undervisar Och hur det handlar om att dels liksom presentera kunskaper Man måste ha jävlig kunnig inom sitt område För det är bara den som kan något om ett område mm. Som kan undervisa om det på ett sätt som Som liksom är trovärdigt Och som är inspirerande och som är intressant Och liksom Det räcker inte med att du kan det innehållet som dina elever ska lära sig Utan du behöver liksom vara förtrogen med området För att kunna göra sidospår För att kunna göra förklaringar och så Men framförallt så handlar det om att liksom Alltså, mer än att överföra själva kunskapen än att förstå vad som kännetecknar olika kunnanden inom ett ämnesområde som man undervisar i. Alltså en metanivå. Det var där hon började prata om liksom, hur man förmedlar kartan till det. Hur hänger den här kunskapen ihop? Eller liksom, vad har du att göra med andra saker? Eller liksom hur behöver du tänka för att förstå de här grejerna? Eller hur, hur behöver du tänka för att kunna förstå den med saker som du kanske redan hört förut? Eller liksom hur är du nu du hänger ihop med saker du kommer att lära dig sen typ så att man kan liksom kratta med närchen för en lärare som de ska ha 2-3 år längre fram om du förklarar någonting väldigt bra nu. Om jag går in på min matte lektion har mm, mm. i mån nästa månad med oxi 4 och liksom mm. förklarar decimaltal första gången för dem på ett sätt som är riktigt riktigt genomtänkt så kan de ha jättesunt över det när de ska förstå liksom procent om ett år sedan, längre fram hör du med eller liksom det någon ska förök förstå mm. Mm. negativa decimaltal i högstadiet eller det någon ska förstå något annat som vi ser näre för de har fått den mentala byggnaden precis i hemisen och att den sortens kunnande mm. som är liksom hon är hon hade tyckt att det tycker jag det är intressant att prata om kunskapens underförstådda baksida bör ta för boxet, ta för boxet där framsidan. Vad är det liknelsen? Jag fastnade lite för jag blev lite dum huvud för jag var lite för jag var, här, trött ja. efter middagen. Men så blir det så, här, jo om jag fattar ändå hur vad det är som är liksom själva grejen att det är lite den liksom nästan så här liksom det är lite nyckeln till liksom hur hur man fuskar på ihop sig på det, här. hur man liksom här, om du tänker på det här sättet kan du kan spara massa tid. Du behöver inte göra de här grejerna. Du kan bara tänka sig så, så. De sorts liksom nästan så inte genvägar men liksom hur saker och ting hänger ihop. Eh så att det är ett sätt att förklara ett initiativ ämne tillhåll som också förklarar liksom ämnestradition och kultur och historia och vad det kommer ifrån och liksom hur tänker man när man är matematiker eller liksom vad är det som är att vara en ett språk men liksom hur vilka var det som uttryckte språket på 60-talet eller tidigare det vill säga komma in i den identiteten igen. Är det mer? Att det det handlar mm, om mm. så mycket mer än att vara kunnig på sitt ämne och det är sjukt att det är så. Och det är ingenting som att stå emot varandra. Men det tycker jag var en väldigt intressant utläggning för det var liksom vad skulle kunna vara ett riktigt bra ämne, didaktik. Det borde röra lära lätt på lärbildningen att det är ett ämne didaktik. Ja, jo. Men det finns nåt i ämnet i det som också är liksom hade ja, varför är det var, var ett fint upplagt liksom resonemang kring vad det lärar egentligen kan typ som som jag fastnar vid Men jag jag får en sån ja men jag, jag får en sån liten fundering mm. kring eh vi ska ju nämligen vi, vi sitter ju nu eh vi får ju nya läroplaner mm. eh G25 och det i det så innebär det att vi får för första gången sedan 1994 ämnesbetyg mm. Eh och det, det är ju inget nytt för grundskolan men för oss är det mm. ju nytt och och för oss blir det också nytt utifrån att eh när du undervisar eh årskurs 4 mm. till 6 så jobbar väl du mot nu måste jag dubbelkolla med dig men du jobbar väl mot sexans mål ja. eller hur ja. Alltså väldigt träinklätt mm. så jobbar du och och sen börjar de årskurs 7 och då jobbar du mot årskurs 9:s eh, mål. Mm medan vi ska inte jobba så utan vi, de får ett ämnesbetyg i alltså de man kan läsa då svenska i nivå 1 2 och 3 mm. och ska man gå då svenska och man vill liksom ha behörighet till universitetet alltså få läsa studie förberedande eh då ska man läsa nivå svenska nivå 1 2 och 3 och då är det nivå 3s betyg som räknas mm. medan som du går eh går eh, grundskolan så är det bara eller grund om du går yrkesgymnasiet så är det bara nivå 1 som räknas så du behöver bara läsa nivå 1 och då stannar du där. Men för att eh men du har samma betygskriterier i nivå 1, 2 och 3. Därför måste du hitta progressionen i ämnet. Mm redan i årskurs 1 när jag undervisar i årskurs 1 så måste jag veta hur det ska landa i årskurs 3. Hänger ni med mig? Att jag måste liksom när jag undervisar om sociolekter mm, och språkförändringar mm. att man pratar olika beroende på vem det är man pratar mm. med, så måste det någonstans underförstått i min undervisning hänga ihop med språkhistorian. Som jag ska undervisa om. Alltså varför. Vad som hände på forntiden. Och varför vi pratade som vi gjorde på forntiden. Vad som vi gjorde. Varför vi pratade som vi gjorde mm, mm, mm. på 1600-talet. Att det hänger ihop. Att det finns en röd tråd i den undervisningen. Och att det blir ett svårare innehåll. Men som kan liksom bedömas med hjälp av samma kriterier. Alltså på ett sätt det du är inne på. Är det här lite, är ju lite helt... så som högstördigt fungerar. Om du tänker att du får betyg i sju eller åtta nyligen. Ja med målet här skulle det vara att sitta på ni jäner hur nästan alla skolor i Sverige förutom vi får ta jag vet inte nästan alla skolor i Sverige förutom vi får ta undantag har ju liksom inte betyg för ända fem utan det blir man fokuserar på sexans mål och så är det inte så mycket liksom så men därmed hela tiden vet man så gör det här i sjuan och de måste ligga på den här nivån för sen så skulle komma hit och dit den progressionen som du pratar om det finns ju egentligen i i, i alla fall högskolan eller hur en ja, liten grann först här har vi då olika centralt innehåll för alla tre. Vilket inte finns ursprungligen. Ja, språk ämnen alltså det blir lite på hur man, hur man tänker om vi tänker om tänker det blir sånt typ SO eller intresse som typ samhällskunskap eller typ eh historier och så som är väldigt ämnesinnehåll så är stoffinnehåll så rika. Stoffrika ämnen förmodligen. Eh det det kommer göra så att jag lum du visar om antinova vänta jag tycker det är liksom jo det vi som den här tiden, det här året och sen pratar vi inte mer om det. Medans liksom mm andra delar av språkförmågeämnen som typ språk och så det tänker jag att men då kommer tillbaka till i samma grova generella områden om om om igen och sen när man bryter ner det så som du säger. Nu pratar vi om selektivt för sen så vi kommer på det här och det där och så. Men att ändå är det i de samma grova områdena om man får designa den progressionen så att det ska funka liksom vi non kan ju köra sig fatta längre fram men hon kan ju fatta från början och liksom ingen med alltså det, det finns ju liksom ork ja. utveckling och grejer sådär Men vi behöver ju inte nu då vi ska liksom designa någon mm. slags progression men vi har ett centralt innehåll som också är designat åt mm. oss Så det finns liksom ett eh och det gör ju att det du pratar om jag känner, alltså vi sitter ju just nu och lägger pannan i jättestora mm. djupa bäck för att hur ska vi då hitta mm så att vi faktiskt väddar i årskurs mm. ett för årskurs eh eh 3 på ett sätt som gör att det fortfarande känns superrelevant mm. så att de verkligen har nytta av det vi gör i årskurs 1. Mm. Alltså vi ser det ju som en superchans att det vi gör i årskurs 1 att det är liksom precis det här med decimaltalat det ska gynna dem när de räknar procenträkning i årskurs. Mm. Alltså, hänger mm. du med att jag jag vill verkligen hitta dem Och, och och det är, är jäkla vad det kräver samtal inom ämnes mm. med andra ämneslärare mm. på ett sätt som som nu står det ju rakt av ni måste prata med andra ämneslärare för du löser det inte själv så mm. står det i skrivnelserna mm. och det har ju alltid stått innan för det kommer ju ställa ganska för det finns ju skolor där de bara finns mm. en historie lärare liksom vem ska de prata med. Men det blir väldigt väldigt intressant. Väldigt mm. otroligt intressant och jag jag tänker att jag ser jättemycket fram emot de samtalen. Eh när vi ska hit men jag jag tänker att det är inte är helt enkelt. Eh mm. men fanns det någon forskning som hon kom fram till eller är det bara att hon är nyfiken på det ämnet? Ja, det finns forskning väl. Jag inte, det, alltså, så ser om hon har ingen lösning på det så men det mm. är något du funderar vidare på. Hon har skrivit en forskningsartikel om du som heter just eh, eh vad kan den som kan ämneskunna dess på mm. som centralt forskningsobjekt i jämförande didaktisk forskning. Så men jag diskuterar det idag och som jag lägger ut på så... vår hemsida då skoldsväjpen kommer under eh mm. det avsnittet då de man vill kunna läsa det mer. För jag tycker det är väldigt mm. intressant att läsa mer om varför det är det på. Eh alltså jag tror man begär den temparen, man vet inte mm. att det är svar på alla frågor, utan det är bara något som det var så en uppfräschande tanke som var, just det, det här vill vet med om man borde fundera mer på det typ <laughs> Innan jag kom in så någon sagt jävla yrväder och var förbannad för jag var mycket argare innan innan vi började spela in jag gick varje instunden innan vi börja Eller ja. hur <laughs> Vi kan ända vara Ja men ibland behöver man liksom vara arg av så lite innan ja. man kan vara kommunikativ på något sätt så här. Jag är väldigt glad för det Jakob att jag får vara arg och du du bara ja ja ja. Men hur går det vi ska runda av här? Eh vi ska ta och eh klippa lite podcast så får vi se när det går ut. Vi får fortfarande inte hitta det rätt med när vi publicerar. Så nu är det lite så här överraskningsmoment när det kommer. Det är... Ja, och jag tänker också att att nu finns ju det här nya Blue Sky som som är någon slags revolution på internet som vi kanske ska ja. skaffa oss ett konto på. Det är så konstigt det som händer där. Jäklar. Eh uh, det bara öser ja, i. Vi måste fundera på det. vad vi är tvungna att göra. Eller if jag får ett konto eller ska jag få ett flöde eller ska Vad är egentligen det smartaste för vår podcast att göra för att finnas på på Bluesky är ju för när bara. Det ska vi absolut fundera på, men eh uh, men Bluesky är ju ändå ett ställe som som verkligen ja, jag gör nog aldrig varit med något så konstigt. Om vi passar lite igen och förklarar det för folk som inte vet det är folk som läcker på Twitter. Det var inte så många människor som var på Twitter utan. Men <laughs> men då så att säga det fanns liksom way way way back för 10 år sen så fanns det ganska <laughs> intressanta professionella diskussioner bland lärare mm. på en liten del av Twitter under liksom hashtaggen eh annars så här, lite hashtag där man kunde prata om olika undervisningsgrejer. Mm. Och sen så försvann en del människor och liksom internetförender respublicister köpte Elon Musk Twitter och liksom tog bort massa regler. Och det blev väl mer och mer rasist-troll som hängde där och folk gav väl upp liksom så. Och, och man blev vodohotad hela tiden. Och sen blev då, så och det saknat ett socialt monimedium som inte är bajs liksom så. Mm. Och, och då var det så att en av de personer som jobbade med ganska högt det på Twitter gick därifrån och grundade en, en egen socialmediaplattform som heter Blue Sky. Som var liksom det som Twitter aldrig blev typ. Mm. Eh uh, det finns massor jag skulle vilja förklara men fram bland annat att det liksom är en plattform där du själv har mycket större möjligheter att skapa eh uh, det flödet och de interaktionerna som du vill där du inte är lika bunden av liksom en algoritm som som matar dig med liksom i alla fall det är en nyare sociala medieplattform som är till en referens om helst förbör man en inbjudan behöver ta ha längre. Eh mm. uh, och det växer med all världens fart. Eller hur? Och det har jag blivit också medlem i i veckan. Och eh juft såre så hade jag både massa jag följde en massa människor och jag har unna massa människor som vill vara en kompis med mig eh som jag aldrig visste att de fanns. Eh <laughs> Men det mm, det är ändå intressant och spännande. Eh den det enda är att jag har glömt bort vad man hur man beter sig. Så jag så jag kör visst inte vara skriva det det utan att låta <laughs> vansinnigt galen. Det det är mitt största dilemma just nu. Så att eh det ska jag träna på den här veckan. Och vi måste följa Karin i rötte nu träna på det. Då går man in på Blue Sky och följer Fru Karin Bager någonstans. Ser <laughs> det mer. Men ja. tack för det vi möts vi hörs känneste veckan har du tajt. Hva er